Semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala menerima kedatangan tuan-tuan, masya-Allah dan Allah terima duduk tuan-tuan. Ini sebelum uh, Maulana datang kita dengar sedikit hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala memberi kesan daripada kalam Allah dan kalam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan tuan-tuan masya-Allah sudah banyak baca hadis, Dah lalu Daratul Hadis, dah baca banyak kitab hadis dan maksud daripada ta'lim sebagaimana yang kita dengar bagaimana kita dapat mendengar kalam Allah kalam Rasul sallallahu alaihi wasallam berulang kali sehingga menimbulkan keyakinan dalam hati kita yang mendorong kepada amal Kita mendengar berulang kali sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam berulang kali sehingga menimbulkan keyakinan dalam hati yang mendorong kepada amal Ya masya Allah kita semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala memberi taufik pada kita untuk kita dapat amal insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim, kalimah thayyibah iman. Mana iman dari segi bahasa ialah menerima dengan penuh yakin penyampaian seseorang yang tertentu kerana kepercayaan terhadapnya. Sementara dalam istilah agama pula, makna iman ialah menerima dengan yakin berkhabaran Rasulullah SAW tanpa melihat dengan mata sendiri, semata-mata, kerana mempercayai baginda SAW. Ayat-ayat Al-Quran, Al-Quran, Allah SWT, وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نُحِي إِلَيْ أَنَّهُ لَا إِلَا إِلَا إِلَّا إِلَّا إِلَّا إِلَّا إِلَّا إِلَّا إِلَّا إِلَّا إِلَّا Allah subhanahu wa ta'ala berkerman kepada Rasulnya salallahu alaihi wa Dan tidaklah kami telah utuskan Dan tidaklah kami telah utuskan sebelum kamu mana-mana Rasul Kecuali kami wahyukan kepadanya Bahawa sesungguhnya tidak ada yang layak disembah selain daripada aku Maka beribadatlah hanya kepada aku Al-Anbiya ayat 25 Wa qala ta'ala innamal mu'minuna Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman sesungguhnya orang-orang yang beriman ialah orang-orang yang apabila nama Allah Subhanahu wa ta'ala disebut hati mereka menggeletar ketakutan dan apabila dibacakan ayat-ayat Allah, maka ayat-ayat itu menambahkan kekuatan iman mereka, dan mereka hanya bertawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala Tuhan mereka. Wala Taala, fāmma lādhi nāʾmanu billāhi wa atāsamu bihi, fasyudziluhum fi rāḥmati min, waqadun wa, wa yahbihim ilīhi sirāṭa mustaqimah. Pada bahagian yang lain Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Adapun orang-orang yang beriman kepada Allah Dan telah berpegang teguh dengannya Nisjaya Allah subhanahu wa ta'ala akan memasukkan mereka ke dalam rahmat dan kurnianya Dan akan memberi kepada mereka petunjuk kepada jalan yang lurus yani Yang terus sampai kepadanya Apabila mereka Apabila sahaja mereka memerlukan petunjuk Maka pasti Allah subhanahu wa ta'ala akan memberi petunjuk kepada mereka An-Nisa ayat 175 Wa Nabi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Kull ummati yadkhuluna al-jannata illa man aba Qalu ya Rasulullah wa man ya'ba قال من اطاعني دخل الجنه ومن عصاني فقد ابى رواه البخاري عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كل امتي يدخلون الجنة الا من ابى قالوا يا رسول الله ومن يابا قال من اطاعني دخل الجنه ومن عصاني فقد ابى رواه البخاري Saidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Seluruh umatku akan memasuki syurga kecuali mereka yang enggan." Para sahabat radhiyallahu RA, anhu bertanya, "Wahai Rasulullah, siapakah yang enggan yakni memasuki syurga?" Jawab baginda sallallahu alaihi wasallam, "Sesiapa yang mentaati aku, dia akan memasuki syurga dan sesiapa yang mengingkari aku" maka sesungguhnya dialah orang yang enggan untuk masuk syurga. Riwayat Imam Bukhari. Saidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Seluruh umatku akan memasuki syurga kecuali mereka yang enggan." Para sahabat radhiyallahu anhum bertanya, "Wahai Rasulullah, siapakah yang enggan memasuki syurga?" Jawab baginda sallallahu alaihi wasallam, "Sesiapa yang mentaati aku" dia akan masuk ke syurga dan sesiapa yang mengingkari aku maka sesungguhnya dia adalah orang yang enggan masuk syurga Anas bin Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawauhu tabi'a lima ji'tu bih Arabi al-bagawi fi syarh as-sunnah Anas bin Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak yuminu apelukum hatta yaku nahwa hatta yaku nahwahu tabaghi ma jibtuh. Harawal Bakhawi fi Sharh Sunnah. Seyyidina Abdullah bin Amr aradhi Allahu anhu marwan kan bahawasulillahi sallallahu alaihi wasallam bersabda: Tidak sempurna iman seseorang kamu selagi keinginan keinginan nafsunya tidak mengikut agama yang saya bawa. Ini Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda tidak sempurna iman seseorang kamu selagi keinginan-keinginan nafsunya tidak mengikut agama yang saya bawa an Anak-anak Bani Ma'dikin radhiyallahu anhu qala di Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya bunayya in qadarta an tusbiha wa tumsiya laysa fi qalbika ghisy لأحد ففعل ثم قال لي يا ابنية وذلك من سنتي ومن أحيا سنتي فقد أحبني ومن أحبني كان معي في الجنة عن أنك بن مالك رضي الله عنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا ابنية إن قدرت أن تصبح وتنسي ليس في قلبك غش لأحد ففعل Maka dia berkata, "Saya tidak tahu apa yang dia katakan. Saya tidak tahu apa yang dia katakan. Saya tidak tahu apa yang dia katakan. Saya tidak tahu apa yang dia katakan. Saya tidak tahu apa yang dia Saya tidak tahu apa yang dia katakan. Saya tidak tahu apa yang dia katakan. Saya tidak tidak tahu apa yang dia katakan. Saya maka hendaklah kamu lakukan demikian. Kemudian baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda lagi, "Wahai anakku, demikian itu ialah sunnahku. Sesiapa yang menghidupkan sunnahku sesungguhnya dia mencintaiku dan sesiapa yang mencintaiku akan bersama denganku di dalam syurga." Hadis riwayat Imam Tirmizi. Saidina Anak bin Malik radhiyallahu anhu berkata bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda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 عن النبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة ثلاثة أثلاث الطهور ثلث والركوع ثلث والسجود ثلث فمن أداها بحقها قبلت منه وقبل منه سائر عمله ومن ردت عليه صلاته رد عليه سائر عمله البزار عن النبي هريرة رضي الله عنه قال Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, "Asalatul Salatul Athlathin, Alqa'urul Thuluth, Walrukoo'ul Thuluth, Walsujudul Thuluth. Keman Abdullah bila haknya kubilat minuh, Waku'ila minuh sair amali, Waman Ruddat Alihi salatul Rudda Alihi sair amalih." Arawah al-Bazal. Syeikh Abu Hurairah bila mu'anghu, Mariwatkan bahawa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda. Salah terbagi kepada tiga bahagian. Yang ini, ganjaran salah yang sempurna akan didapati dengan menyempurnakan tiga bahagian dalam salah. Suci. Yang daripada sebarang najis dan hadat. Iaitu ialah satu per tiga. Rukum, ialah satu per tiga. Dan sujud ialah satu per tiga. Sesiapa yang menyempurnakan hak-hak salah. Maka salahnya itu akan diterima. Dan semua amalannya yang lain juga akan diterima. Sesiapa yang salahnya ditolak. Ya'ani kerana tidak menunaikan dengan betul, maka semua amalannya yang lain juga akan ditolak. Hadis riwayat Imam Bazzal. Sehingga Abu Hurairah r.a. melaporkan bahawa Rasulullah s.w.t. bersabda: Solat terbagi kepada tiga bahagian, yaitu ganjaran solat yang sempurna akan didapati dengan menyempurnakan tiga bahagian dalam solat. Suci, yaitu daripada sebarang najis dan hadas, ialah satu pertiga rukuk ialah 1/3 dan sujud ialah 1/3 sesiapa yang menyempurnakan hak-hak solah maka solahnya itu akan diterima dan semua amalannya yang lain juga akan diterima sesiapa yang solahnya ditolak kerana tidak menunaikannya dengan betul maka semua amalannya yang lain akan juga ditolak an-nabi rahiyallahu anhu qala صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم العصر فبصر برجل يصلي فقال يا كلانو اتق الله احسن صلاتك اترون اني لا اراكم الا لا ارا من خلفي كما ارا من بين, بين يديا احسنوا صلاتكم واسموا ركوعكم وتجودكم رواه بن قزيمة النبي ريض رضى, رضي الله عنه قال Sallallahu alaihi wasallam. Alaslah, fahamlah bila orang yang berdoa. Dia berkata, "Ya tuan, istighlalah, apsir salat kau. Akan kau lihat aku tidak melihat kau. Aku melihat dari belakang, seperti melihat dari antara kedua tanganku. Apsir salat kau, apsir berlutut kau, apsir berlutut kau. Lihatlah Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam. Telah mengimami kami dalam solat asar, maka baginda sawallahu alaihi wasallam nampak seorang lelaki yang sedang bersolat lalu baginda sawallahu alaihi wasallam bersabda: "Muhaifulan, takutilah Allah. Perelokanlah solat kamu. Adakah kamu beranggapan bahawa aku tidak nampak kamu? Sesungguhnya aku nampak dari belakang, sebagaimana aku nampak dari hadapan. Perelokanlah solat kamu dan sempurnakanlah rukun dan sujud kamu." Di Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika imam kami dalam salat asar maka baginda sallallahu alaihi wasallam nampak seorang lelaki yang sedang bersolat lalu baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda wahai fulan agungkanlah Allah perelokkanlah salat kamu adakah kamu beranggapan bahwa aku tidak nampak kamu sesungguhnya aku nampak dari belakang sebagaimana aku nampak dari hadapan perelokkanlah salat kamu dan sempurnakanlah rukun dan sujud kamu penerangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dapat melihat dari belakang merupakan salah satu mukjizat baginda sallallahu alaihi wasallam. Anabi Musa radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Musa, "Kalau raitni wa ana astami' qira'atakal barihah, laqad Aku uh, tita mizmaran mim zamir al-dahbud. Rawa Muslim. An Abi An Abi Musa radhiyallahu anhu. Kau. Kau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. An Abi Musa. Ra utita, Dawud, Musa anhu, berkata, bersabda, jika raih tani. Jika raih tani. Jika raih tani. Jika raih tani. Jika raih tani. Jika raih tani. Jika raih tani. Jika raih tani. Jika raih tani. Jika raih tani. Jika raih Aku sedang uh, semalam jika kamu nampak aku semasa aku mendengar bacaanmu dengan penuh perhatian, yang pasti kamu akan gembira. Kamu telah mendapat sebahagian daripada kemerduan suara Dawud alaihi salam hadis riwayat Imam Muslim. Sayyidina Abu Musa radhiyallahu anhu berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepadanya, semalam jika kamu nampak aku semasa aku mendengar bacaanmu dengan penuh perhatian. Ya'ani pasti kamu akan gembira Kamu telah mendapat sebahagian daripada kemerduan suara Dawud alaihi salam An'abdillah bin Amrin Radhiallahu anhu anin Nabiya sallallahu alaihi wasallam aqal, Yukalu ya'ani li sahib al-Quran Iqra' warqa' waratil Kama kunta turatilu fi dunya Fa'inna manzilataka inda akhir ayatin taqara'u biha Rawatilmili Al-Quran Al-Quran Al-Quran Al-Quran Al-Quran Al-Quran Al-Quran Al-Quran Al-Quran Al-Quran Al-Quran Al-Quran Al-Quran Al-Quran Al-Quran Al-Quran Al-Quran Al-Quran Al-Quran Al-Quran al quran al quran عن عبد الله بن عمر ان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقال يعني لصاحب القران اقرا ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فان منزلتك عند اخر ايه تقرا بها رواه الترمذي سيدنا عبد الله بن عمر ارضي الله عنه ما رواه ان بحوا النبي صلى pada hari kiamat akan diseru kepada ahli al-Quran teruslah membaca al-Quran dan Naiklah tingkat-tingkat syurga Bacalah dengan tertil Sebagaimana di dunia Kamu telah membaca dengan tertil Mahkam kamu ialah Pada ketinggian yang kamu sampai Semasa membaca ayat-ayat yang terakhir Ini eh, Tuhan-Tuhan rahmati Allah Semoga Allah bagi taufik pada kita untuk dapat Amin akibar, amakan dan sampai Nasha' wa nusalli ala rasulihil karim Selepas maulana membaca khutbah masnun dan dua potong ayat Al-Quran Kata beliau Segala syukur dan puji kepada Allah Subhanahu SWT Yang telah memilih di kalangan sekalian umat manusia Dan telah menjadikan kita sebagai umat baginda SAW Umat yang kedatangannya merupakan umat yang terakhir tetapi dalam mendapat nikmat Allah SWT yang ini memasuki syurga Allah SWT merupakan umat yang pertama sebagaimana satu mahkum hadis Nabi SAW majinda SAW bersabda diharamkan syurga ke atas semua ambiya melainkan setelah aku memasukinya dan diharamkan syurga ke atas semua umat. Sehingga dimasuki di umat baginda. Sallallahu alaihi wa Ini satu ni'mat yang besar daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Kerana Allah subhanahu wa ta'ala telah memilih kita di kalangan manusia-manusia yang ramai. Huwa jitabakum. Dialah yang telah memilih kamu. Ini satu kemuliaan dan ketinggian yang Allah subhanahu wa ta'ala telah kurniakan kepada kita. Contohnya yang neramati Allah di kalangan sekalian umat di kalangan sekalian manusia Allah Subhanahuwataala telah menjadikan kita sebagai umat baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Ianya merupakan satu syarat satu kemuliaan satu pilihan daripada Allah Subhanahuwataala semacam macam atas panggilan yang kita dapat sebagai umat umat baginda sallallahu alaihi wasallam dipanggil umat itu sendiri sebagai satu syaram satu kemuliaan daripada Allah Subhanahu wa taala kerana umat-umat yang terdahulu di dalam al-Quran tidak disebut atas nama umat mereka dipanggil kaum mereka dipanggil hawariyyin yang bersama-sama dengan Nabi mereka, yang beriman dengan Nabi mereka. Nabi-Nabi diutuskan kepada mereka, diingatkan mereka, disebut mereka sebagai kaum. Tetapi umat baginda s.a.w. mereka dipanggil sebagai umat. Inilah satu kemuliaan kepada kita. Satu ketinggian yang Allah s.w.t. kurniakan kepada kita. Muttabi'i Nabi orang-orang yang mengikut Nabi yang beriman dengan Nabi di kalangan umat ini sebagai umat baginda Sallallahu Alaihi Wasallam merupakan satu kemuliaan yang dikurniakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada mereka dan juga kerana tanggungjawab kenabian yang dipertanggungjawabkan kepada mereka menjadikan mereka umat yang mulia umat yang terbaik Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Taala, "Kuntu mukhaira umma'in akrjatil nas, ta'amurun bil ma'aruf, watanhu nain mungkar, wajjuminu nabiillah." Kamu ialah sebaik-baik umat yang dikeluarkan untuk faedah sekalian manusia. Kamu menyeduh kepada ma'ruf dan mencegah kepada mungkar dan beriman kepada Allah Subhanahu wa Taala. Yani dalam semua amal, iman adalah syarat. Sebagaimana satu orang dia Salah, salah tanpa iman, salahnya tidak berguna. Satu orang berpuasa tanpa iman, dia tak berguna. Apa sahaja amalan, iman adalah syarat. Satu orang tilawat al-Quran tanpa iman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tilawat al-Qurannya tidak memberi faedah kepadanya. Begitu juga dakwah menyeru kepada yang makruf mencegah daripada yang mungkar juga syarat dia watut minun bahawa kamu beriman dengan Allah Subhanahu wa taala. Bukalah bermakna seseorang yang menyebutkan dirinya dengan amar makruf nahi mungkar dengan dakwah bahawa iman tidak perlu bahkan perlu. Iman adalah satu perkara yang asas yang diperlukan di mana-mana sahaja. ...sebagai seorang Islam yang sejati. Jadi tuan-tuan dan -tuan, rahmati Allah SWT... ...syarat penerimaan sesuatu amalan itu ada tiga. Pertama bahawa seseorang mestilah beriman kepada Allah SWT. Yang kedua dengan cara baginda Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa-apa sahaja amalan kiranya bukan dengan cara baginda s.a.w ianya tidak akan diterima oleh Allah s.w.t dan yang ketiga keikhlasan semata-mata untuk mencari kerabahan Allah s.w.t sebagaimana dalam istibar Nabi s.a.w syarat untuk penerimaan amal tuan-tuan tahu dah lalui hadis mengenai musik us-salah seorang Nabi berada di masjid Masjid Nabawi. Seorang masuk, Dan dia semayang, Nabi melihatnya. Setelah dia memberi salam, selesai salatnya, dia datang kepada Nabi memanggilnya, dan Nabi saw bersabda: "Sall di, pakin nakalam tu sall di, semayang lagi. Sesungguhnya kamu tak semayang. Dia pergi kali yang kedua, dia semayang. Bagaimana dia semayang tadi? Dia salat tadi. Setelah Selesai salatnya, dia datang Nabi kata shalih fa'in nak kalam shalih pergi semayang lagi Sesungguhnya kamu tak semayang lagi belum semayang lagi setelah kali ketiga pun begitu juga Nabi saw bersabda kemudian selepas itu dia katau alim ni ya Rasulullah ajarkanlah saya wahai Rasulullah untuk semayang Karena aku tidak tahu selain daripada ini cara, dia. Inilah yang aku tahu. Lahir seno kay Aku tak tahu lain daripada ini. Nalimnya, kaypa usadi. Ajarkan aku bagaimana aku harus melayang. Nabi saw. Ajarkan bagaimana nak melayang sehingga Nabi saw sendiri dalam solatnya bahwa Nabi solat aku bila rukuh. Itma'annah seruqoh. Apabila baginda Sallallahu Alaihi Wasallam yang antada, iaitu antida, berdiri tegak hingga hingga istimah itma'annah di qiyamih, sehingga dia tamaknina di dalam qiyamnya. Begitu juga sujudnya dengan tamaknina nya. Sahabat tadi tontonnya, bukankah dia ni mengubah tertib semayam? ataupun dia tidak rukuk ataupun dia tidak sujud dia ataupun dia tidak duduk tahiyat dia makan dia lakukan segala-galanya tetapi apabila tidak menempati cara baginda sallallahu alaihi wasallam baginda sallallahu alaihi wasallam menafikan amalan yang tersebut fa inna kad tusalli kamu tak semayang. walaupun pada akhirnya dia telah menunaikan rukun-rukun semayang. kerana Ketidaksempurna, ketidaksempurnaannya dalam istibar maka amalan tersebut dinafikan oleh Nabi SAW seolah-olah amalan itu tidak wujud tidak ada dan begitulah Tuan-tuan dan rahmati Allah SWT dalam segala amalan perlu ada cara baginda SAW sehingga apabila nabi selesai bersolat dengan sempurna dengan tertib baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda faddu kama raaitumuni raaitumuni usalli sembahyanglah kamu sebagaimana kamu lihat aku sembahyang sebagaimana kamu lihat aku sembahyang jadi dalam amalan-amalan ini iman adalah perkara yang pertama yang paling yang paling utama yang dengannya menjadi sebab untuk diterima akan amalan-amalan kita dan juga umat. Yang kedua ialah ittiba Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga ialah semata-mata untuk mencari keridaan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi tuan-tuan yang mulia iman yang dituntut daripada kita seumpama iman para sahabat radhiyallahu anhum. Kerana iman bukan sahaja semata-mata iman, perkataan iman tetapi hakikat iman yang masuk dalam hati. Kalau sekadar mengucap dua kalimah syahadah, tuan-tuan yang mulia, orang-orang munafik pun mengucap dua kalimah syahadah. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat berkenaan orang munafik. Idza ja'aka munafiquna qalu innaka la syai' innaka rasulullah wallahu ya'lamu innaka la rasuluhu wallahu yashhadu innal munasiquna lakazibun. Mereka datang, apabila datang orang munafik kepada kamu mereka kata, kami nak saksikan engkau Rasulullah. Yang ni, perkataan mulut mereka. Tapi hati mereka tidak. Allah pun kata, aku pun tahu. Bahawa engkau memang Rasul Allah, Tetapi Allah naik saksi orang munafis. Ini mendustakan kerana percakapan mulut. Mereka tidak mutabakah dengan apa yang ada di dalam hati. Hati mereka mengkukuri. Baginda SAW. Mulut mereka mengucap dua kalimat syahadah. Buat penyaksian syahadah dan ke rasulan baginda sallallahu ya, alaihi wasallam. Dan kerana itu tuan-tuan yang mulia, sebagaimana para sahabat radhiyallahu anhum, Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali dan sahabat-sahabat yang lain, iman yang dituntut, yang perlu kita dan semua umat usahakan sebagaimana iman para sahabat radhiyallahu anhum dan dengan ittiba' yang sempurna dengan keikhlasan yang sempurna barulah Allah Subhanahu wa taala akan mirti satu amalan yang iyanya akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kanan rahmati Allah Subhanahu wa taala. Di kalangan sekalian umat, di kalangan umat manusia, umat Nabi Da sallallahu alaihi wasallam ialah umat pilihan. Dan di kalangan umat baginda Nabi Muhammad SAW pula tuan-tuan ialah sebulungan manusia yang dipilih oleh Allah Subhanahu Wataala. Allah Subhanahu Wataala telah mengurniakan kepada tuan-tuan aini -tuan agama. Tuan-tuan adalah akal khawas. Orang yang khusus di kalangan orang yang khusus khusus dan Contohlah misdaq. Tempat jatuhnya Firman Allah subhanahu wa ta'ala. Hal yastawil ladina ya'lamuna wal ladina la ya'lamun. Adakah sama? Orang yang tahu dengan orang yang tak tahu. Mesti tak sama. Dan juga firman Allah subhanahu wa ta'ala. Innama yakshallah min ibadihul ulamak. Hanya sanya yang takut akan Allah subhanahu wa ta'ala ialah hamba-hamba yang adil tuan-tuan Allah subhanahu so, wa ta'ala sebab mana menjawab dan juga di dalam hadis Nabi SAW ada menyambut bahawa umat ini sebagai niabatan rasul mereka niabah daripada tanggungjawab kerja kenabian menyambung kerja kenabian menyampaikan ilmu kenabian dan juga disebut di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tuan-tuan sebagai waris kepada anbiya'an musallatu wasallam dan pewarisan ini niabatan yang kita terima ini ialah bukan sekadar satu perkataan Satu nama Tetapi ianya berserta dengan Satu tanggungjawab Yang akan Yang kita harus berusaha Membawanya dalam kehidupan kita Daripada hujung rambut sampai hujung kaki Daripada zahir kita Daripada Keteranian ya, Keterampilan kita. Dan begitu juga zahirnya dan batinnya ittiba' kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kehidupan kita makannya, minumnya, geraknya kita, diamnya kita, berjalannya kita, Mirip kepada cara kehidupan baginda sallallahu alaihi wasallam. Sekiranya Alim ulama' di kalangan umat ini. Membawa seluruh kehidupan baginda SAW dalam kehidupan mereka daripada hujung rambut sampai hujung kaki. Dan nur. Nur. Cahaya kenabian Nabi daripada mereka. Ataupun maulana seperti jalak. Jalak ni satu nur. Dauk. Yang terpancar. Yang akan menerangi umat ini dan menyebabkan manusia akan ada keinginan untuk bertanya kepada kita sesuatu daripada agama daripada anhu agama sumpama kilat bila menyabung di malam yang gelap gelita kilat menyabung cahaya kilat yang memancar ke menerangi memancar begitulah seorang ulama' sungguh alim atau umat ini apabila membawa kehidupan baginda sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan mereka nur kenabian dapat terpancar daripada mereka mereka akan menjadi sebab hidayah sebab manusia dapat petunjuk manusia dapat bimbingan dan baginda sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat Bagaimana apabila yakin mereka batin mereka terbentuk keyakinan mereka terhadap ayat-ayat Allah dan kedudukan yang dijanjikan oleh Allah Subhanahuwataala di akhirat kelak sekiranya dalam kehidupan kita kita dapat itiba Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam hakul itiba di akhirat kelak Allah Subhanahu wa taala akan menjanjikan mengurniakan kedudukan yang tinggi di maq'adis sidqin 'inda malikil muqtadir satu kedudukan yang tinggi yang agung di sisi Allah raja yang maha berkuasa dijanjikan Allah Subhanahu wa taala kepada baginda sallallahu alaihi wasallam dan mereka-mereka yang mengikut cara perjalanan baginda sallallahu alaihi wasallam cuma kita harus lihat bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat al-Quran telah mengesani mereka ilmu agama yang Allah s.w.t kurniakan kepada kita ialah datang dia punya mambaknya tempat terpancarnya tempat terbitnya atau mambatnya tempat tumbuhnya datang daripada Allah Subhanahu wa taala kepada malaikat Jibril alaihi kepada baginda sallallahu alaihi wasallam dan disampaikan kepada kita di dalam bentuk al-Quran ada juga yang ada mafhum daripada mafhum daripada Allah Subhanahu wa taala dan disampaikan dengan perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang tuan-tuan namakan hadis Qudsi, Dan juga ada hadis-hadis nabawi Yang bukan baginda tuturkan daripada hawa nafsunya Bahkan satu bentuk datang daripada Allah SWT Ilmunya begitu mulia Allah SWT telah kurniakan kepada kita Yang dengannya, kalau kita lihat kesannya Kepada baginda SAW Mereka terkesan dengan ayat-ayat Allah Sehingga baginda sallallahu alaihi wa sallam pernah bersabdaya mafhumnya syayyabatni hudun wa akhawatuha. Telah menyebabkan aku beruban oleh surah Hud dan saudara-saudaranya. Ia yani apa yang ada di dalam kisah surah Hud. Bagaimana azam-azam telah datang kepada umat yang mengingkali Nabi mereka. Menyebabkan Nabi sallallahu alaihi wa beruban. Jika risau takut kita juga baca surah hud berkali-kali kita khatamkan surah hud bahkan kita khatamkan seluruh al-Quran tapi adakah kesannya tu datang pada kita mengapa tuan-tuan yang mulia kerana kita membaca al-Quran tanpa kerisauan. tanpa kerisauan. yang kita letakkan dalam hati kita terhadap diri kita dan juga kepada umat sekalian dan satu kisah yang lain Salman radiyallahu anhu dia berada di majlis Nabi sallallahu dan dia mendengar baginda sallallahu alaihi wasallam inna inna wa inna jahannama lamauiduhum ajmain bas sesungguhnya neraka jahannam ialah tempat Janji kamu sekalian. Mu'ana secara umum. Satu tempat yang pasti manusia itu akan lalui. Dan dia mendengar sahaja ayat tersebut. Dia meletakkan kedua-dua tangannya atas kepalanya Yang menjerit dan keluar daripada masjid. Dan Nabi SAW apabila duduk di masjid Nabawi. Sahabat-sahabat datang. dan Nabi menyampaikan kepada mereka hadis-hadisnya nasihat-nasihatnya yang menjadi hadisin nabi sallallahu alaihi wasallam kalau ada ayat-ayat diturunkan baginda akan bacakan ayat-ayat kepada mereka dan tiga hari Salman radhiyallahu anhu tak nampak dia merupakan sahabat yang karib dengan nabi sallallahu alaihi wasallam yang sentiasa berada di majlis nabi sallallahu alaihi wasallam dan nabi tertanya mengapa tidak hadirnya dia Sedikit sebanyak menyedihkan baginda sallallahu alaihi wa mana pergi saman Farisi. Cari di kota Pekan Madinah yang kecil tu tak ada. Tengok di rumah pun tak ada. Cari sana sini tak ada. Sehingga Nabi yang mengutuskan Ali r.a. seorang lagi sahabat cari. Cari punya cari sampai keluar kawasan-kawasan padang pasir. Dan kadang-kadang mereka jumpa penggembala kambing. Mereka tanya, ada nampak orang begini-begini? Salman Farsi begini? Anhu, Dia orang Farsi, orang Iran. Jadi mudah nak kenal sebab dia yang hebat kepada orang Arab ni dia ajam. Jadi dia tak suruh dengan orang Arab tempatan yang ada pada masa tersebut. Jadi bila ditanya orang begini-begini mudah dikenali. Kata, orang mengendik dia kata ada ada ujung sana Di tengah padang sana dia dah duduk menangis bersujud menangis bersujud kepada Allah SWT tiga hari dah semayang semua buat tapi maknanya sibuk diri dengan bersujud kepada Allah SWT pergi jumpa ini keadaan para sahabat kita pun baca kita pun baca kita pun baca tapi berapa kali kita lalu ayat tersebut, perasan pun tidak. Kita dah ladu dengan ayat tersebut. Jadi tuan-tuan yang mulia, inilah keadaan sebenarnya hati kita dah mula membatu. Hati tu dah jadi keras. Yang mana mungkin lebih keras daripada batu. Kalau batu tu ada juga kadang-kadang dia ni pecah jatuh. Ada pula batu yang dia daripada batu tu dia keluar meleleh juga air. Ada juga yang batu tu kena takut Allah tu dia gugur. Tapi hati kita dan dan mulia tak terkesan dengan ayat-ayat Allah. Tak terkesan dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Padahal Allah Subhanahu wa taala telah muliakan kita dengan ilmu agama yang datang melalui bala Allah Subhanahu wa taala kepada Jibril alaihi salam kepada baginda sallallahu alaihi wasallam dan telah sampai kepada kita. Tuhan daripada Allah Subhanahu wa taala maksiat berlaku di hadapan kita tetapi sedikit pun tidak rasa risau dan sedih dalam hati kita. Para banyak saudara-saudara kita, kawan-kawan kita meninggalkan solah. Sedangkan datang dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mengenai wa'in ataupun amaran terhadap mereka meninggalkan solat walaupun mereka mengqadanya di waktu yang lain dia akan berada satu hukum di dalam neraka Allah Subhanahu wa taala kemudian dibilang dikira hukumnya menjadi Seseorang, satu sembahyang satu salah yang dilalaikan menyebabkan seseorang akan berada 28 juta tahun di dalam neraka Allah subhanahu wa ta'ala. Masa begitu panjang. Dan kalau meninggalkan salah sama sekali, bagaimana keadaan mereka lebih lama akan berada di dalam neraka Allah subhanahu wa ta'ala. Tetapi kesedihan... Kerisauan tidak ada dalam hati kita. Kalaupun kita lihat haiwan sekalipun. Kalaulah anaknya jatuh dalam api. Haiwan. Yang disebut tadi umpama seekor anjing pun. Kalau dia lihat anak dia jatuh dalam api. Dia akan datang berlari walaupun dia tak boleh buat apa-apa. tak boleh nak angkat, tak boleh nak tolong. Tapi dia juga kita nampak dia akan menyalak. Dia akan menangis. Apa yang dia mampu buat. Kerana keturunan dia telah jatuh dalam api. Tetapi tuan-tuan yang -tuan, mudia. Bagaimana kita sebagai umat baginda alaihi wasallam Dan juga asal uh, yani khawaf dan tidak ada rasa sedih risau terhadap manusia-manusia yang tidak menunaikan solat dan juga ada amalan-amalan yang lain manusia telah tinggalkan. Ini perkara inilah kita harus risau. Kerana kerana tuan-tuan yang mulia kita tidak mengambil keresahan yang ada pada baginda sallallahu alaihi wasallam. Keresahan yang ada dalam kehidupan baginda sallallahu alaihi wasallam. Jadi para sahabat radhiyallahu anhum mereka sukakan ataupun beza ni yang akhir dan pernah tu Allahu alam. Jadi tuan-tuan yang mulia, berbeza di antara kita dan para sahabat radhiyallahu anhum bahawa para sahabat anhum Mereka Satu Mereka amat menghargai Sunnah Nabi SAW Beza diantara sahabat ni Dua perkara Beza sahabat dengan kita Pertama mereka amat menghargai Sunnah Nabi SAW Sunnah itu lebih berharga daripada diri mereka Bahkan lebih berharga daripada nyawa mereka untuk sunnah Nabi. Untuk menghidupkan sunnah Nabi alaihi wasallam, Mereka sanggup buat apa sahaja. Sebagaimana datang di dalam asar. Dua orang sahabat. Mereka berada di satu majlis. Orang-orang besar. Majlis resmi kerajaan. Sebagai tetamu. Mereka dilayan. Dan biasanya di istana-istana di tempat-tempat khas rasmi pemerintah dia menyediakan orang yang khusus untuk melayan tetamu dan dia sentiasa bersama dengan mereka, menyempurnakan keperluan mereka, makan minum mereka dan mereka makan secara sunnahnya beralas, bersaprah bila makan ada makanan jatuh dan sahabat ini ambil makan. Makanan yang terjatuh di atas safra. Kemudian, Orang khidmat daripada pihak pemerintah, Memberitahu kepada dia bahawa, Tempat ini merupakan tempat, Raja kami menerima tetamu-tetamunya. Dan saya telah menerima, Saya adalah orang yang khusus, Sementara bersama dengan mereka, Melayan mereka. Dan saya lihat, bahawa tidak ada tetamu yang pernah saya terima yang akhlaknya sebaik kamu Dengan sifat rendah dirinya, tawawak yang ada, tidak ada seumpama kamu Semua okey, bagus Cuma satu perkara, rata janganlah dengan sebab yang sikit, yang kecil ini Menyebabkan kamu dipandang rendah oleh raja Iaitu, kamu apabila makanan yang jatuh daripada talam tu jatuh daripada tempat makan kamu di atas saprah, kamu kutip balik makan ini perkara yang nampak aiz. Kami tak pernah kurang makan minum. Makanlah banyak mana. Hak nyata tu tak payah kutip pun. Banyak lagi nak makan. Dia terus bila dengar saja. Satu. Macam seolah-olah penghinaan kepada sunnah. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Seumpama terus dia. Bersemangat. Berapi. Dia kata atruku. Sunnah Nabi dilihat oleh umatku. Apakah harus aku meninggalkan Sunnah kekasih aku karena mereka mereka yang bodoh ni? Ini begitu cinta dengan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tanpa mengira tempat, tanpa mengira keadaan dan mereka mengamalkan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Hari ini kata beliau malangnya kita umat ini merasa malu untuk amalkan sunnah nabi sallallahu alaihi wasallam. Kitalah orang yang menyembelih sunnah nabi sallallahu alaihi wasallam dengan tangan kita sendiri dan orang yang sama dia datang solat. Dia datang solat berjemaah di masjid tapi dia juga menyembelih sunnah nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan juga ada orang yang dia memandang rendah dengan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melihat sunnah Nabi dengan pandangan yang hina, dia juga pergi buat haji. Tuan-tuan, ya, yang -tuan, Masya Allah Subhanahu Wa ya, Taala. Sunnah Nabi ini satu perkara yang sangat tinggi, yang sangat agung. Ya, sunnah adalah kita kena bawa dalam kehidupan kita supaya dalam kehidupan kita sentiasa bersama dengan sunnah Baginda Shallallahu Alaihi Wasallam kita ikris aur sallallahu alaihi wasallam bagaimana malam nabi sallallahu alaihi wasallam begitulah kita usahakan malam kita bagaimana siang nabi sallallahu alaihi wasallam bagaimana amalan baginda sallallahu alaihi wasallam di siang hari begitulah amalan kita kita nak bawa kehidupan baginda sallallahu alaihi wasallam 100% dalam kehidupan kita danbeza yang kedua kita dan sahabat dan tindakan dia dia sunnah itu dia membezakan di antara orang Islam dengan bukan Islam. Anda kata salah tu tidak membezakan secara berterusan. Memang masa kata beliau masa satu orang Islam tu orang Islam beza Islam dengan kafir tu ialah solat. Ketika dia bersalah, dia berbeza dengan orang Islam. Tetapi apabila dia selepas dia solat dia bergaul, bercampur dengan orang ramai. Tidak ada beza melainkan dengan sunnah Nabi SAW. Kerana dalam salat ada sunnah yang tertentu dalam salat. Semasa dia keluar bergaul dengan manusia ada sunnah yang tertentu. Yang dengannya dapat dikenal identiti seorang Islam. Tetapi sekiranya umat ini, walaupun sebab itu dia katakan satu orang yang semelih sunnah Nabi pun dia datang semayang. Semayang dia datang salah, salah tu salah. Tetapi apabila dia keluar keluar daripada masjid, dia tak dapat dikenali tanpa sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia tak dapat dibezakan di antara orang Islam dan bukan Islam. Oleh sebab itu, tonton yang mulia sunnah ini dia membezakan di antara Islam dan bukan Islam. Oleh sebab itu, tonton yang mulia mana Rasulullah yang Alaihi kata bahawa perkara yang paling mujahadah sekali pada zaman ini ialah untuk hidupkan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini perkara paling mujahadah sekali, Paling susah sekali. Untuk menghidupkan sunah Nabi. Sallallahu alaihi Wasallam. Oleh kerana itu tanggungjawab. Dia tanggungjawab. Tuan-tuan. Yang Allah subhanahu wa ta'ala telah kurniakan ilmu agama. Merupakan akhasul ummah. Umat pilihan. Untuk hidupkan sunah Nabi. Dan kerana itulah. Ilmu itu disampaikan. Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Quran, sampaikan ilmu kepada baginda sallallahu alaihi wasallam dan disampaikan kepada kita itu diamalkan untuk diwujudkan ilmu itu dalam kehidupan manusia. Dan juga beza yang kedua tuan-tuan yang mulia, di antara kita dan sahabat bahawa para sahabat radhiyallahu anhum mereka takut daripada dunia dan cinta musibah, masyaqqah. Ni beza dan untuk dunia, kita pula telah merancang berbagai-bagai rancangan. Untuk mendapatkan keduniaan kita. Dan para sahabat r.a mereka risau kalau mereka tak susah. Kemudian beliau mengisahkan jutsuat sepasang suami isteri yang baru berkahwin. Sahabat dan sahabatnya. Kahwin. Dalam sepanjang perkawinan mereka apabila pihak perempuan datang di rumah lelaki, sepanjang perkawinan mereka satu bulan, dua bulan dah berlalu masa dan tidak ada apa-apa kesusahan yang menimpa mereka. Kasih sayang, cinta mencintai, faham memahami satu sama lain, semua berjalan dengan baik. Dan sampai satu ketika isterinya telah mula dan kata abang tolonglah lepaskan saya. Dia pun tak tahu saja. Kemudian dia macam bergurau. Pagi tengah hari pun macam tu juga. Malam pun minta lagi, lepaskan saya, ceraikan saya. Dia kata betul. Apa masalah? Ada baiklah dia pun nak mula fikir ada apa yang kamu rasa saya menyayangi kamu ke? Ataupun saya tak tunaikan apa-apa hak kamu ke? Beritahulah. Ataupun saya ada kata apa-apa ke mengenai keluarga keturunan kamu. Yang menyebabkan kamu begitu kecil hati dan minta dilepaskan, diceraikan. Tak apalah, kalau kamu minta sekarang mari kita jumpa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi dia ni. Kalau kehidupan yang bahagia, kehidupan yang bahagia, gembira. Suami gembira sepatunya. Seorang suami gembira. Seorang isteri pun gembira. Suka kehidupan yang bahagia. Tapi apabila isteri minta cerai ni dia dah. Mula kepala fikir, runsing, risau apa hal. Jalan pergi jumpa Nabi SAW. Dalam perjalanan fikir, risau. Jalan punya jalan, fikir punya fikir. Tersepak batu. Tersepak batu, luka jatuh. Luka, kaki luka teruk, terjatuh dan pengsan mula. Kemudian isteri tengok suami pengsan dia cari air apa yang patut dia buat. Perlahan-lahan suami dia pun dah sedar dari pengsan dia. Dalam keadaan agak terketar-ketar dia pun bangun. Jom kita pergi jumpa Nabi. Isteri dia tak payah. Jom kita balik. Eh tadi kita nak pergi sangat. Nak jumpa Nabi. Dia tak apa. Habis semua yang cerita tadi habis tutup pupuk. Jom balik. Dah balik. Masya Allah balik semua. Dia kata rata-rata. Dalam rumah ke kat mana ke Isteri ni dia lebih ghalib Atas suami dia ha, Apa yang dia nak atau Macam mana pun dia buat Kalau suami yang tak Salih, isteri pun tak Salihah, dia buat Cara biadab, apa yang dia nak Dia dapatkan juga Kalau suami yang salah Isteri yang salihah Dia buat dengan sopan Tapi apa maksud keinginan Kanak dia dapat juga jadi begitulah tuan-tuan yang mulia. Dan sahabat ni bila tadi nak pergi, dah pergi, nak balik pun. Suami nak pergi pun dah dekat dah. Dia balik, baliklah. Itulah keadaan dia. Kemudian dia kata sebenarnya setelah mereka balik, dia okay, tak apalah. Dia pun lega sebab dia risau. Dia kata apa kena dengan kamu. Kamu kalau kata pushki nak urdu kata makna dia ni kepala dia tak berapa nak betul. Ha? dia adalah syok tak dak mana dia tiba-tiba kat bahagia hidup senang tiba-tiba nak minta cerai belah ada syok tak mana dan ada kata sebenarnya dalam sebahagian hadis Nabi SAW alaihi wasallam Nabi sallallahu alaihi wasallam bersambung maknanya ashadul bala indallahi lanbiya thumma amsal, amsal orang yang paling banyak ditimpa pada kesusahan daripada Allah subhanahu wa ta'ala, ialah Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul. Kemudian orang yang hampir dan berikutnya. Jadi semenjak saya berada di rumah abang ni, beberapa lama ni, tak ada nampak musibah langsung. Semua okey, baik. Jadi saya risau bahawa kalaulah keadaan abang ni, orang yang jauh daripada Allah subhanahu wa ta'ala, apa guna saya duduk di rumah abang? Jadi apabila kita berjalan Nabi jumpa Nabi. Abang tersepak batu, pecah. Uh, ibu jari jatuh pengsan buat lagi. Jadi saya tahu bahawa Allah Subhanahu Wa ta tak lupakan kita. Allah masih sayang kita. Mana tuan-tuan dengan rahmat Allah Subhanahu Wa Jadi mana para sahabat-sahabiah? Ya ni mereka cinta, sayang. Maksudnya musibah tu ialah satu asbab untuk seseorang mendapat hambaran kepada Allah Subhanahu Wa Terangkatnya terjat Hampir dengan Allah subhanahu wa ta'ala Yang dengannya dosa akan diampun oleh Allah subhanahu wa ta'ala Tetapi kita Takut dengan musibah Dan kita muntazir. kata beliau Kita ternanti-nanti Untuk bila datangnya dunia kepada kita hey, mulia Saya akhiri Bayang saya dengan kisah ini Kata beliau 21-22 tahun yang lalu. Ia ni akhir 90, awal 91. Jemaah kami dibendut untuk keluar di Rusia. Lima bulan setengah. Jemaah lima bulan setengah ke Rusia. Kemudian mereka pergi di Nizamuddin seminggu. Mereka ambil hidayat daripada sana. Masyarakat-masyarakat daripada Nizamuddin dengan hidayat mereka. Sama kata luar Keluar di di Rusia, Di kawasan Uzbek, Kazak, Kazakhstan, Uzbekistan Dan di sana Masjid tak banyak Sebahagiannya dah dirobohkan Dan sesuai setengah masjid sampai seratus bilik ada Tapi terpulang kepada pengurusi masjid kalau dia setuju untuk jemaah duduk, jemaah dapat duduk di masjid. Kalau dia tak setuju, mereka kena duduk di hotel. Dan kami duduk di satu masjid yang lebih kurang tiga bulan setengah. Daripada lima bulan setengah jemaah kami tu. Lima bulan di sana. Tiga bulan setengah kami duduk satu masjid. Dan daripada masjid tu, dia jadi center kami pergi di mana-mana tempat 50 km 70 km jumpa orang Islam balik benar pergi merata-rata tempat kami duduk di sana kemudian setelah kami duduk di sana bergolong orang tempat dan di sana jadi rapat kami dah bagi tahu bahawa di sini ada satu orang alim seorang alim muhaddis yang besar dia mengajar 18 tahun dah 17 tahun 18 tahun dia mengajar hadis Sebelum datang fitnah komunis Sekarang ni dia dah tua dah 70-80 umur dia Khusus Kamu nak jumpa dia Malang nak kata Mesti kita nak jumpa dia Kemudian saya dan 4 orang lagi kawan Kita pergi sekarang Kita pergi jumpa dia Khususi Ziarah dia Dia kata bukan Cara jumpa ulama' bukan macam ni Ni dia datang orang tempat tani yang kenal dia kita hantar dia dulu tanya waktu dia. Ini ulama' ni kita kena hormati mereka. Tanya, bukan pergi redah macam tu je. Pergi tanya bila waktu yang sesuai. Yang kita dapat ziarah dia dan dia dapat terima kita dengan baik. Mungkin dia ada masyarakat, dia ada apa-apa. Dan juga kita juga perlu memelihara dia. Dengan sampai kita pergi dalam keadaan kita ternampak apa-apa kemaiban. Yang dia pun tak suka untuk kita lihat perkara tersebut. Kita buat appointment dulu. Buat ma'id dengan dia. Kemudian kawan tu pergi ambil temu janji. Kemudian kawan dia cerita balik. Dia kata, kalaulah saya ni rasa sepatutnya saya pergi jumpa mereka. Dan kalaulah mereka tak. Tapi saya tak mampu dah huzur. Dan kalaulah mereka tak tanya saya. Bila waktu yang sesuai mereka nak datang Takut saya sakit, saya tak sehat Saya rasa saya nak panggil mereka datang Jumpa saya sekarang Tetapi oleh kerana dah Mereka tanya Bila waktu sesuai Sebab saya dalam keadaan sakit menjadi kewajipan saya Berita waktu yang Elok mereka datang untuk ziarah kita boleh yang saya rasa Segar, selesa sikit lepas asar Kami pun semayang asar Hari tu, lepas tu terus kami pergi Jauhnya 20 25 minit saja daripada masjid. Kenderaan disediakan. Anak kereta, kata Maulana tak payah nak kereta lah kami sepanjang hari berjalan nak kereta pergi sana sini. Jalan jelah. Nak berjalan. Sampai rumah dia, ketuk pintu. Bila ketuk pintu ada satu budak, ada laki kecil buka pintu. Buka je pintu, terus dia menjerit, "Tetamu yang dah datang." Anas sepanjang hari tu dah ada cerita dah bahawa tetamu nak datang, tetamu nak datang. Dan bila kami masuk saja Syekh tadi Dia ni dah Dia duduk atas katil tu Dia nak duduk nak bangun sendiri pun tak boleh Sakit Tapi dia kata daripada tempat bilik dia tu ke pintu tu Daripada berkurang daripada, daripada, daripada dinding sana ke dinding sini Dia bangun Menerpa sambut kami syek. Jadi keluarga ni minta tahu macam mana dia bangun Macam mana dia sampai kat pintu Syauh Maksudnya nak jumpa tetamu kamu pun sambar dia Peluk dia Bawa dia pelan-pelan Dia duduk tempat sana Jadi Kulaga pun heran Dia ni tak boleh berjalan Nak bangun sendiri pun tak boleh Tapi oleh kerana Syauh nak jumpa dengan tetamu tu dia boleh berjalan Pada katil dia Mereka pintu Sambut tetamu Dan orang sana Tonton yang mulia Yang biasa pergi Tashkil kat sana Dia punya Mekman Nawazi Maksudnya ikram tetamu ni dia akan tanyalah Duduk atas saprah saja empat jam Makan tak makan tu lengkir lah Duduk empat jam depan saprah Dia akan bawa satu-satu-satu makanan Kemudian lepas tu dia Masa tu mulana muda lagi lah kan Dia kata dia Dia tanya macam mana Tuan sini Masya Allah Dia kata macam mana fitnah. Komunis ni boleh datang di sini Padahal Kita ni Nak jadi satu orang alim Memang kena baca Bukhari Muslim Tirmizi Abi Daud Daruratul Hadis Syihah kitab tu semua dibaca Nak jadi alim Kena baca Kitab-kitab tu dulu Baru Dia keluar daripada Daruratul Hadis Orang panggil lah maulana Kat Ustaz ke Dan semua sanif-musanif tu Kebanyakan semua daripada sana Daripada Uzbek daripada Khazar semua kawasan-kawasan situ Sarjistan semua kawasan situ macam mana fitnah komis boleh datang padahal ulama'-ulama' besar ilmu, hadis semua dengan kamu dia kata anak kamu ni kalau nak tengok daripada segi umur ni lebih muda daripada cucu pangkat cucu baik cicit aku dia kata kamu ni pangkat cicit aku tapi netakalaulah, ada orang tanya aku ada tanya saya soalan ni 20 tahun dulu, saya tak boleh jawab. Tapi hari ni kamu tanya, insyaAllah aku jawab. Dia apa heran. Apa sebab yang bertambahnya ilmunya, dulu tak tahu, lah tahu pula. Apa sebab yang bertambahnya ilmu yang dulu kalau orang tanya 20 tahun dulu saya tak boleh jawab, sekarang baru boleh jawab. Dia kata masa saya balik daripada Masyid dulu dan saya mula mengajar dan Allah subhanahu wa ta'ala telah beri kemasyuran. Halkah saya lah paling ramai pelajar-pelajar datang belajar. Paling ramai. Dan mengenai kedatangan dia, kepulangan dia, daras dia, pengajian dia tu dah jadi ni. Muhadis yang muda, Muhadis muda pulang-pulang ramai orang belajar dengan dia tetapi kata beliau kami hanya memberi tumpuan kepada orang yang di dalam ihafah, dinding masjid, madrasah kami sahaja kami tak ada hubungan tak peduli orang kat luar orang awam kami mengajar orang yang datang mengaji, kami mengajar, Ini bagi tumpuan kepada mereka, tak ada hubungan langsung dengan orang yang luar, dan sedikit demi sedikit, puak-pahu telah masuk masukkan fikiran mereka kepada orang awam di luar sehingga keadaan menyebut berubah keadaan menyebut berubah dan dia kata aku saya tak pernah tengok orang lain yang amir rusi orang rasyia sendiri yang bunuh ulama atau muhadis tapi aku tengok dengan mata kepala aku sendiri anak-anak mufasir yang bunuh mufasir anak-anak muhadis yang semeles bapak dia sendiri Jadi tuan-tuan terahmati -tuan, Allah Kata beliau Wahai anak Kamu ingatlah Sejak jemaah Samlil datang dan jumpa aku Aku faham Kalaulah kami buat usaha ni 20 tahun dulu Sudah tentu musibah Fitnah Komunik ini tak datang kat kami Sebab kata beliau orang batil ni Dia tak akan datang da'wah kamu kepada kebatilan dia akan datang kepada orang awam Dia akan rosakkan zihin orang awam Dia akan ambil orang awam jadi orang dia Dan daripada sanalah datang kau Dan dia cerita panjang lebar dan penuh sedih tua Kemudianlah jika kami nak balik Kami kata tolonglah dua orang tu kami Tuan Orang Alim, orang tua dia kata tolonglah Jangan minta saya doa kat kamu sebab untuk doa ni sebenarnya untuk terimanya doa ni ada syarat. Syarat dia makanan nak makan halal. Ni sejak berpuluh tahun, sejak 70 tahun yang lalu. Kami dapat makanan daripada rasyon kerajaan. Kami tak tahu apa dia bagi kami makan. Ni kamu berada di jalanan Allah. Kamu musafir. Kamu doa lah. Inilah akhir-akhir hayat aku. Aku, kamu berdoa. Aku aminkan doa kamu. Mudah-mudahan Allah ampun kami. Allah ampun saya. Ini keadaan umat dan panggil. Jadi kita tidak boleh memada dengan apa pelajaran yang ada di hadapan kita. Orang kita mengajar. Okay, kalau kita tidak sibukkan diri kita dengan orang awal. Orang awal akan diambil oleh puak-puak bateri. Dan kemudian jemaah kami terus bergerak masuk Mongolia. Tapi kami dapat bisa hanya 2 minggu. 2 ha, minggu. Um, barati, Mongolia barati. jadi cuma ada dua belas hari je dia masuk ke Mongolia Mongolia dia ada dua ratus dua puluh ribu penduduk by dua ratus dua puluh ribu penduduk dan dia pergi di sana dia dapati bahawa ada satu kampung tu ada lebih ke dua puluh dua ribu Orang Islam 20 ribu Satu kampung 10 ribu Satu kampung lagi 15 ribu orang Islam wang Islam Dan bila kami datang dengan sunnah janggut Mereka tahan kami tengah jalan Anak-anak mereka tahan kami tengah jalan Balik masuk rumah mereka Bawa gambar datuk bapak-bapak mereka dan datuk mereka Tengok janggut ada sama macam pegang janggut kami ni, Bawa muslim-muslim nak bagi tahu mereka adalah anak-anak orang Islam tapi kata beliau seorang pun tak tahu kalimah apatah lagi semayang, dan apaatah lagi solat kalimah tak tahu dia ajar mereka di semasa kami dah 12 hari pendek sangat kami ajar mereka kalimah bila kami nak balik mereka datang 60 70 km jalan kaki dan yang mulia Sampai airport. Mereka kata. Bahawa kamu kata. Kamu orang Islam. Kami kita saudara. Kami pun orang Islam. Kita saudara. Ni eh, Kamu dah nak balik. Kami kalimah. Baru belajar kalimah. Semayang kami tak belajar lagi. Salaf kami tak belajar lagi. Tapi kamu terpasang balik. Kerana visa kamu hanya 12 hari. Dan tak beritahu lah. Kat kawan-kawan kamu. Bahawa. Ramai lagi kawan-kawan kamu di sana. Dan mereka tak tahu kalimah, mereka tak tahu semayam. Ini tentulah geram di Allah Subhanahu Wa Taala. umat yang sedang menanti kehadangan tuan-tuan. Umat sedang menanti kehadiran tuan-tuan. Ni sekiranya kita tidak usah atas umat ini. Satu talpah saat, satu golongan yang mereka nak. Mereka datang belajar, mereka masuk madrasah. Mereka datang di masjid, tuan-tuan dapat ajar mereka. Tapi segolongan besar, mereka tak dapat temui sekiranya kita tidak datang jumpa mereka. Ya, termasuk ni tuan-tuan yang mulia. Jadi, golongan ulama ni adalah golongan yang sangat penting dalam umat. Jadi, insya Allah termasuk ni, mashaAllah, siapa di antara tuan-tuan? Sedia untuk kelas tahun tunai, masya Allah. Bangun tuan, masya Allah, masya Allah. Jemaat asyik ada sekilin tuan, Tolong bagi nama tuan. Masya Allah, kata malana kita dengan sifat syafakaf, sifat rahmah kita bawa dalam diri kita. Kita rahmatilah umat ini, kita kesyala ka ke umat ini. Sambil kita amalkan ilmu agama yang Allah kurniakan kepada kita, kita jumpalah mereka. Jadi untuk kita keluar dan jumpa mereka dan tuan yang mulia kita lama masa satu satu tahun Tunai, masya Allah. Shalat tuan. Shalat. Selamat. Selalu awam dengan tahun mereka memang takut. Tapi ulama dengan tahun ni biasa mereka dah hidup mereka seluruh dalam pondok dan menjahatkan untuk agama. Tahun ni bagi ulama tak ada apa apa masya Allah. Membisalahlah. Silakan. Kemudian dia juga ada beritahu tadi ada satu madrasah Urum madrasah kan nampak Alut Beg? Malang tak? madrasah kan nampak Alut Beg? madrasah kan nampak Alut Beg? Alut Beg? Alut Beg? Alut Beg? Satu madrasah yang besar adalah Alut Beg. Madrasah begitu besar dalam macam satu bandar tu. Bunyan besar. Dan orang sana masa kami datang di Russia. Dan kami kata uh, mereka nak cuba dapatkan balik daripada kerana tak tahu sekarang ni apa dah jadi. Selama dua puluh tahun yang lalu. Masya Allah. Orang balas dia semua bangun untuk setahun tuan, Masha'Allah. Ustaz-ustaz kita dalam Malaysia pun, Masha'Allah. Dulu satu orang dari Indonesia, masa saya belajar di Pakistan dulu, dia datang, Masha'Allah, Jamsyid, dia kata, Mohonah saya nak keluar empat bulan ke setahun? Jadi Mohonah burau dengan dia. Kalau nak bangun bersama awam, keluar lah empat bulan. Nak bangun dengan ulama' atas apa itu misalkan tolahlah tahun saya tetap saya nak keluar tahun nak bangun ulama lah kita. Ha, syar, silakan, Masya Allah. Tunai, Allah. itu. Assalamualaikum tuan. Masyaallah. Tunai insyaallah. Tunai tu mana lepas seminggu, dua minggu, tiga minggu boleh lah. Ha? Sebulan pun masih tunai lagi insyaallah. Ha, bangun insyaallah tahun Jau insya siapa? Bantuan yang sedang mengajar di madrasah. Jadi sampai 15 Syaban kita boleh mulakan tahun kita lepas raya pun tak apa lagi. Masyaallah. Ha, siapa tuan? Masya Allah. Yang sudah setahun boleh bagi empat bulan tunai untuk negara jauh. Ha, Mohonah cerita dia pergi rahsia 20 tahun dulu. Masya Allah. Hmm. Hmm. Kita pun tentu tuan mulia selepas pergi Rusia. Alhamdulillah sana Allahu Akbar. Dah rasa macam Malaysia dah. Lebih macam Mohonah Ma kata tadi sambutan tamu. Masya Allah biasa. Betul. Makanan tu dia letak tu Masya Allah. Waktu tu mungkin empat jam. mungkin maksud Sekarang tinggal tiga jam lah, Masya Allah. Untuk tersepera, Masya Allah. Tuan-tuan yang mulia, di tempatan kita juga, di mahalah kita, di hayi kita, di masjid kita masing-masing. Kita sibukkanlah dedik kita dengan usaha tempatan di mengamal di sana. Dan paling kurang, tuan, tuan yang mulia, kita berilah dorongan dan galakkan dorongan kepada kawan-kawan kita, rakan-rakan kita yang buat usaha di sana. Dan kalau jemaah datang, kita nusrah mereka. Paling dan kemudian mula kita baik bagi tahu kepada makmum-makmum kita mungkin kita imam kita ustaz di situ kita bagi tahu mereka masya-Allah jemaah orang, -orang yang baik datang tu mereka bahu Nabi SAW. dan bagilah masa bersama dengan mereka kita boleh mungkin kita duduk dalam hafaz-hafalah ta'lim mereka bantu mereka masya-Allah Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammadu. kama sallaita ta'ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم وعنت الوجوه للحي القيوم وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم لنا وترحمنا لنكوننا من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تذب قلوبنا بعد هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إن كانت الوخار ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث اصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا الى انفسنا طرفة عين رب ارحمهما كما ربيا ني صغيرا رب ارحمهما كما ربيا ني صغيرا رب رحمهما كما ربياني صغيرا اللهم افقنا لما تحب وترضى واجعل آخرتنا خيرا من الأولى يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك، اللهم إنا قلوبنا ونواصينا وجوارحنا بيديك. لم تملكنا منها شيئا فإذا فعلت ذلك بنا فكن أنت ولينا واهدنا إلى ثواء السبيل ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إسراه كما حملته ولا الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به وعفو عنا واغفر لنا وارحمنا وعفو عنا وغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين يا ذا الجلال والإكرام يا ذا القوة المتين يا رحم المساكين يا رحم الراحمين ربنا اوفر لنا ولي آبائنا ولي أمهاتنا ولي أزوابنا ولي أولادنا ولي أخواننا ولي ولنا ولجيراننا ولجميع يقربائنا ولجيراننا ولمن له حق علينا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم ولأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اهدنا الصراط المستقيم اللهم اهدنا الصراط المستقيم اللهم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن ذلك رفيقا اللهم اهدنا واهد بنا اللهم اهدنا فس جميعا اللهم اجعلنا سببا لمن اهتدى اللهم اهدنا واديبنا اللهم اهدي الناس جميعا اللهم انا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم انا نسألك قلبا شاكرا ولسانا ذاكرا وبدنا صادرا وعلما نافع وعملا متقبلا ورزقا حلالا طيبا واسعا وشفاء امِن أم كُلِّ ضَا اللهُ مُحَبِّبِي لَيْنَ الإِيمَانِ وَزَيِّنْهُ فِي قُلُوبِنَا وَكَرِّهْ لَيْنَلْ كُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ وَاجْعَلْنَا مِنَ الرَّاشِدِينَ وَاجْعَلْنَا مِنَ الْمُهْتَدِينَ وَاجْعَلْنَا مِنَ الْمُكْلِحِينَ وَاجْعَلْنَا مِنَ الَّذِينَ لَا حَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم إنا نسألك العفو والعافية والفوز بالجنة والنجاة من النار لا إله إلا الله العليم الكريم سبحان الله رب العرش العظيم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 أسألك موجبات رحمتك وعزائما مغفرتك والغنيمة من كل بذن والسلامة من كل اسم لا تدع لنا زنبا إلا غفرته ولا هنبا إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا كرما إلا كشفته ولا مصيبة إلا دفعته ولا ضرا إلا نفسته ولا ضر ولا نساءلا الا دايتا ولا مسافرا الا سلمته وبلغته وغنمت ولا مريضا الا شفيته ولا مريضا الا شفيته ولا حاجه من حوائج الدنيا والاخره الا قضيتها وعافيتها يا ارحم الراحمين اللهم إنا قلوبنا ونواصينا وجوارحنا بيدك لم تملكنا منها شيئا فإذا فعلت ذلك بنا فكن أنت ولينا واهدنا إلى سواء السبيل اللهم وفقنا لما تحب وترضى واجعل آخرتنا خيرا من الأولى اللهم إنا نسألك من خير ما سألك به نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعادك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وعليك البلاغ ولا حول ولا قوه الا بالله سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين